Збоку пообіцяв особисто залагодити це питання, якщо водій підтвердить Боженку, гроші витрачені на ресторан, а взагалі виділених шофером представницьких за київськими цінами просто не вистачило. Водій поцікавився, чи може він під це діло назвати шефові трошки більшу суму, аби теж мати хоч щось собі зверху, тільки не нахабній зіткнув Зубок. Після чого водій таки роздобув родичів потрібну суму, а Зубок раненько перед дорогою завів Марселя у гламурний бутік і дуже попросив дівчину одягнути свого чорного друга скромно, але вишукано. Ось при такому параді вся компанія під'їхала до знака в'їзду в місто, біля якого на них уже чекали. Сама назва міста та його герб прилаштовані на викладеному з цегли прямокутнику, були помітно вимиті, ба навіть освіжені фарбою. Збок стиха поділився з гостями своєю підозрою. Чортів, мабуть, уночі вигнав якихось комунальників на роботи з облагородження міської атрибутики та геральдики. Бабкін відразу згадав історію про Львів, Помитий шампунем із нагоди приїзду генерального секретаря ЦК КПРС Михайла Горбачова. Національна традиція, відповів на це Микола. Гадаю, це лише початок. Тим часом бусик зупинився. По дорозі водій подзвонив Боженку, сказав, коли приблизно будуть на місці, і на цей час підігнали урочисту делегацію для зустрічі. Високі гости. Із великого автобуса, який маячив під деревом, струмочком витекли дівчатка молодшого шкільного віку в українському національному вбранні. За ними посунуло кілька дорослих. За прикидами бойка серед них були представники середньої ланки місцевого начальства і батьки якоїсь дитини або кількох. Усю дорогу вчорашні гуляки обливалися потом. Зубок дуже просив не починати похмилятися по дорозі дотерпіти, пообіцявши, що під вечір усім набридне не тільки їсти, але й пити. Проте сонце сьогодні пекло якось по-особливому немилосердно, тож витримати кілька годин у дорозі, хоча б без крижаної мінералки, було неможливо. Найкраще почував себе Марсель. Його пристойно вдягнули, від спеки звичний до жаркого клімату організм не страждав, та й напередодні випив він порівняно з іншими не так і багато. Зате четверо журналістів вливали в себе мінеральну воду так спрагло в таких обсягах, що вже відразу за Києвом усіх можна було викручувати, мов свіжу випрану білизну. Отже, вигляд... Уся компанія мала досить пожмаканий. Вони зовсім абсолютно не відповідали загальним уявленням свідомого люду про солідних помічників впливових українських державних діячів. Вивантажуйтесь, тяжко видихнув Зубок. Це все до вас. Тоді хай Марсель першим іде, порадив Бабкін. Давай, батончику, ти ж усю увагу на себе перетягнеш. Ще вчора ввечері всі дізналися, Костя називає свого темношкірого приятеля батончиком на честь батончика Марс. А той не ображався, бо взагалі за своєю природою був людиною добродушною. Поцікавившись у зубка, як себе треба поводити і що робити, новоспечений син американського мільйонера вийшов на повітря, яке досить умовно можна було назвати свіжим. За духа поза салоном Бусика стояла така сама, як і в його жерлі. За Марселем тяжко дихаючи вилізли Бабкин із присяжним Зубко і Бойко, чиї ролі в обраній виставі взагалі були скромними та другорядними, трималися на задньому плані. Поки гості виходили, дівчатка в національних костюмах встигли вишукуватися в рядок. Одна з них, тримаючи двома руками коровай із прилаштованою в його центрі дерев'яною сільницею, несміливо рушила назустріч Марселю. Той, свою чергою, зробив кілька кроків до дівчинки. Побачивши, що темношкірий не стоїть на місці, а наближається, дівчинка зупинилася і шморгнула носом. Ще кілька секунд, і вона побіжить назад. Стрельнула в голову бойка, тож він швиденько зволів голосним шепотом «Нестись товпом, блін! Бри! Хліб! Сіль! Сєва! Зробіть там щось!» Присяжний зрозумів ситуацію по-своєму і, ступивши півкроку вперед, підштовхнув Марселя в спину. Поштовх вийшов надто різким, та якби Марсель цього чекав, зміг би Триматися на ногах, а так, втративши рівновагу, син американського мільйонера похилився вперед, простягнув руки, намагаючись утриматися, схопився за дівчинку з корваєм. Жодної іншої точки опори в радіусі одного метра не виявилося. Дівчинка, яка теж нічого такого не чекала, швиденько витягнула руки з караваєм перед собою, одночасно вручаючи хліб гостеві і затуляючись від нього. Марсель машинально стиснув каравай обома руками. Дівчинка відразу забрала руки, вважаючи свою місію виконаною. Тепер Марсель хитався вже з короваєм, і що миті міг на очах у всіх, Заорати носом у придорожню пилюку разом з ритуальним дарунком. Проте Сєва з Бабкіним, так само блискавично оцінивши ситуацію, зробили по одному синхронному кроку, спритно підхопили Марселя під руки і, смикнувши його за лікті, повернули у вертикальну позицію. А тим часом місцевий фотограф зробив знімок двоє. Гости тримають по руки третього, який учепився в краї короваю мертвою хваткою. Збоку це виглядало, наче двоє здорових тримають інваліда, або що більш відповідно ситуації, що двоє братів-слов'ян не дають упасти сильно п'яному негрові. Запалу тишу не порушувало нічого, машини – на трасі, ніби змовившись, саме в цей момент туди-сюди не їхали, пташки не співали. «Пускайте його!» – так само пошепки, вигукнув Максим, розуміючи, щось відбувається не зовсім так, як мусить. Сєва з бабкіним розтиснули пальці, звільнивши лікті Марселя. Почесний гость, скориставшись нагодою, Нарешті почав виконувати необхідний ритуал – відламав засмажену скоринку від хлібини, вмочив її в сіль, кинув до рота, прожував, придав коровай бабкіну окремо сільницю присяжному.